Yuk, dukung Ufit TV Dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la wala wa la quwata ila billah um ba'ad alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa dalam kajian risalah Thalathul Usul atau al-Usul Atsalatsah al risalah dari Syekh Muhammad al tamimi rahimahullahu taala para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala risal al-Usul Atsalatsah al yang beliau ingin menjelaskan tentang tiga perkara yang sangat penting untuk diketahui setiap muslim dan muslimah karena perkara ini perkara yang sangat asas yang sangat mendasar dari agama seorang muslim yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal dinul Islam bil adillah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya akan tapi syekh sebelum Masuk pada pembicaraan inti Menjelaskan tentang Apa itu Mengenal Allah Apa itu mengenal Rasulnya SAW Dan apa itu mengenal Dinnul Islam biladillah Maka Bila memberikan Muqaddimah yang sangat penting Dari risalah ini Muqaddimah yang pertama Berkaitan dengan Arba'u Masail Yaitu Empat permasalahan yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Muqaddimah yang kedua berkaitan dengan salah satu masail, Tiga permasalahan penting yang ndaknya difahami dan segera diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Baru beliau menjelaskan tentang inti permasalahan dari risalah Al-Ushul Ats-Tsalaatha. Al Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Kita telah membahas perkataan Syekh yang belum mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang telah kita jelaskan dan telah kita ambil faedahnya dalam rangka mencontoh Al-Quranul Kirim, dalam rangka meneladani mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mencontoh para salaf, dan demikian pula dengan ucapan ini dalam rangka untuk beristianah, meminta tolong para Allah Subhanahu Taala Dan dalam rangka untuk tabarruq, yaitu talabul barakah, mencari barakah. Dan kita telah sampaikan pula kalimat iklan rohib rahimakallah rahim rahim yang merupakan awalan kalimat syikh. Yang beliau sebelum masuk pada pembicaraan, mengajar, mengajak, berdakwah. Beliau mengawali dengan doa dan ini yang salahnya dimiliki setiap da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Dan pelajaran-pengajaran antara guru dan murid. Antara da'i dan mad'u. Hendaknya dibangun yaitu di antara sikap, dengan sikap rahmah. Dibangun di atas dasar sikap rahmah. Kasih sayang terhadap para mad'uwin. Terhadap para tulab. Sehingga akan membuahkan pengajaran yang maksimal dan hasil yang maksimal. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Kita masuk pada perkataan syih. Setelah beliau mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Iqlam rahimakallah. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, Ketahuilah sesungguhnya wajib bagi setiap kita muslimin dan muslimah. Untuk mempelajari dan mengetahui tentang empat perkara. Apa empat perkara yang beliau maksudkan? Al-ulak al-ilmu. Wahuwa marifatullah. Wahai Fatuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Fatuh Dinul Islamil Adillah. Yang pertama, yaitu mengenal Allah Swt. Yaitu berilmu. Kewajipan yang pertama adalah berilmu. Yang dimaksudkan dengan berilmu adalah mengenal Allah Swt. Mengenal Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal Dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Asania al-amalubi mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Asalisa ada waktu ilai mendakwahkan apa yang telah dia ilmui dan telah diamalkan. Arabiah asabru al-adafi dia bersabar terhadap segala gangguan yang dia dapatkan di jalan dakwah. Masa muslimin muslimin rahimahnya rahimahkumullah. Kemudian syekh membawakan dalil tentang empat perkara ini. Dan dalilu, taala. Adapun dalil tentang empat perkara tersebut adalah firman Allah s.w.t. Wal asri, innal insana la fi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihat. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ini dalil yang dibawakan di suratul asr para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu taala kemudian syekh membawakan perkataan ulama Diantaranya al imam asy-syafi'i dan al imam al bukhari yang al imam asy-syafi'i mengatakan La ma an sallallahu hujatan ala khalqihi ila hadhihi Seandainya um. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan alasan untuk menegakkan perkara di kalangan para hamba kecuali hanya surat ini ini suratul Asr yang mengandung tentang empat permasalahan tersebut lakafathum ini saya telah cukup Kemudian beliau membawakan perkataan Al Imam Al Bukhari yang Al Imam Al Bukhari belum membawakan dalam bab khusus ini al ilmu qabla al qauli wal amal bahasanya ilmu itu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan dan beliau membawakan dalilnya firman Allah swt Fa'lam Fa annahu la ila illallah ...wastafir wa staghfir li dhambik. Katawilah bahwasanya ...tidak ada sembahan yang hak... ...kecuali Allah SWT. Dan minta ampunlah anda... ...kepada Allah... ...tentang dosa yang anda miliki. Ma'asal muslimin rahimah ni rahimah Ini mukadimah yang pertama... ...yang beliau bawakan atau yang berisi tentang... ...arba'u masail... ...dan kita insyaAllah... ...akan membahas satu persatu dari Arba'u Masail... ...tentang empat permasalahan yang wajib... ...untuk kita ketahui bersama-sama... ...yang mudah-mudahan Allah SWT... ...memberikan kemudahan para kita... ...mengambil faedah dari risalah yang muhimmah, ...risalah yang sangat penting... ...dan risalah yang para ulama sangat menyarankan para kita... Untuk mempelajarinya, khususnya bagi para pemula dalam upaya memahami akidah yang sahihah, akidah yang lurus dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Hingga kita bisa menegakkan tuahid yang lurus kepada Allah Subhanahu Wa SWT. InsyaAllah kita akan mengambil faidah dari risalah ini. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.